Valear Duarteko gobernuari begira jarrita adibidez adintxikikoen lege berri bat moldatzen ari delako eta atentzioa emandigu bertan jaso nahi duten gaietako batek aurreta gazte, etxeko lanetan parte hartu beharra daukatela beraien lana ere badela Hori etxeko guztien ongi izatea kontuan izanik, etxeko aurre eta ere beharturik ongo dira, etxeko lan horietan parte hartzera. Eta dintxikikoen defendatzaile arduratuko gainera lege barriaren artikulu hori betetzen dela ziurtatzeaz. Lege honek bere bideatra bandi girek gabe egiten badu, datorren urtetik aurrera martxan izateko aukera du balearetan. Adintzikikoen eskubideak zehaztu, nahi ditu legeonek, eta gura zoei, eta botere publiko ikardia dirazi zeintzuk diren aurreta gazten e, babeserako dituzten eldulekuak. Eta hori bai, aurreta gazten eskubideen ondoan beraien, bete beharrekoak ere izendatu dituzte, balearen, modlatzen ari diren lege horretan, eta horra, agertzen da, bueno, abai gurasoak eta baitagazteak ere, ba, zure eta lur utzi dituen ara hori, eipatzen dugun hori, etzeko lanetan, parte hartzera beharturik daudela legia, beren aukeren. Legeak behartuko dituela gainera. Beren aukeren arabera hori ba, iadina, eta hau zez bai. asko engodat artean, baina, baina, baintzate hori egin beharreko zerbait dutela. Uh -huh. Eta ez da gaztei jarriko zaien bete behar bakarra, eh? ingur Jarrerak izatea, eta ikasketetarako jarrera positiboa izate ere, bai. Eta ikastetxera joat, joatea, e, hain zuzen ere, ikastetxera joatearen inguruko atal honetan, e, gurasuen bete beharra izango da hori, eta aurreta gazte horiek eskolara joan gabeak geratzen badira, horren e, arrazoiak ondoa dirazi gabe, baizuna jarriko zaiek aso honetan, gurasuei. Bueno ba, onolako araba ditu, baliaretan moldatzen ara diren adin txikikoen lege berri honek dena ondo badoa esan bezala, otor nuurtetik aurrera, martxan izan likekena dut ez Alegia lehen e, joan den astean hitze egin genuen ez da giza legez portatzearen inguruan da mahinguru genuen, ta nik aldera egin nuen da gaur berriro egingo dut. Len garaibatean etxean eta balore batzuk ikasita egiten genuen hori orain dena lege bidez egite alda. Dena lege bidez behartu beharr alda. Best, Baita etxean laguntza ere. Beste lestu gokitan onbait ez da. Itzuraz ez ez. Lehere, emeneri baze hon leger proiekturen bat, eh, bikoten hartzean etziko lanak banatzeko. Ba, baina ta... bikotea bi heldu dira, baina semealabak beste gauza badira. dira eskuetan, baina, baina berdin hori egituratu nahi izatea. Lege bitarte ez da duka ez, deretiz ezan ez zuru diken hori balore batzuk ikasi berda hasiratik eta egia da baloreetan gutxiegi egiten dela. Gaur egun, e, ume batekin zoaz e, biltzen zauste beste heldu batzuekin da, umeek uh -huh. normalean buruan makurtzen dute eta ez dute apenas saludaratzen. Baude balore bat zu non da si den transmititzen ez dakit egokiak edo karragi izan daitezkeen baina balearru ardetan egin nahi duten zaraien aurreko gero orlekeak zer egin dezaketen eta gainera hor gurasoak esan beharko lukete seme alabek etxean e, lanak egiten dituzten du ez ez azken batean Et, etxekoek beraie egin beharko lukete kontrolatu eta gurasoak gartuta gurasoen artean ere nolabantzen dan e, noretzatu mm. hor dago havia puntua havia eh? <hihil> hori da kezkagarriena hau da goazen hartzea legez ba, bueno, ba, jarri ezagun etxeko etxeko gauzak egin behar direla, baina horrena guazen astartzea bikote eta nola banatzen dan, eta e, uste dut beharrezkoa dala en, ba, erritartasun aktibo bat izateko, bai eskubideetan pedagogia eti, egitea, baina bai bete beharretan etagia da, ahurtzaroen eta dintxikikoen, ba, eskubide pila bat dauzkatek eta askotan ez dut, eskubideen belaun aldia dira, eta dena eskubidea eta eskubidea, eta bete beharrak Ba, e, beraien inguruan pedagogia egin behar da, zuestela mm -hmm. Gero horrelako gauzak eta eguneroko gizartea daukagu, baina hortikan gero Nei berriro gurasoi beste erantzun erantzunkizu bat kentzea da uh -huh. eh, Askotan eskola, gedo eh, monitorea, gero e, legea. legea Eta mm -hmm. gainera hori nola, gero nola positibitzatzen da Nola ikusten da mm -hmm. betetzen da nola ez Nei, uste dut beste gaipotologoak daudela el legez mm -hmm. eh, eltzeko Mari Josek zuketxean behar izan duzu legerik, <laughs> zuk zer jarri legea Nei? Eh, Ez nahi dut ikuskatzailea joan, eta oea egin gabe, egin gabe, ezea, logelaren erdian, eta eta aurreko, haueko kolakau basua, eta dana, eta nori iban behar zailo izuna. Bai, hori da. Amari. Amari eitari edo zemei, alamari, euskal lo. Komplikatu xamarra da, eh, komplikatu xamarra. Benetan, lehen ere esan izan dugu legeak ez dutela, legea ez, dekretos ez dutela gizartea aldatu, Asuntu ateratzea ondo dago. Neu, neu lehenengo hori ateratzeko, ezta. Bai. Eguneroko borrukal, baina baina ez dut uzte legeak hori aldatuko gonik eta eta gainera nola nola aplikatu lege hori. Ez ta lagundu ere estizu eingo seguro nere burua, utzak ekarriko dizkizu tira 10 dira. Eh, ondo pasa. Crees con. Ondo segi. Agor.